«Прочитаю голос. Я хочу почути малоросійську мову з уст українця», – попросив Штернберг. «Зараз», – відповів Забіла та читав мовчки. «Зараз-зараз», – повторив, мабуть, не усвідомлюючи, що говорить. І так читав до кінця. Василь Іванович зрозумів Забіле незахоплення і вже не заважав йому, а тоді, коли той дочитав, запитав. Ви щось просили? Я хотів почути ці вірші з уст українця. О, будь ласка! Велика насолода читати такі вірші. Видно, що їхній автор любить і розуміє життя і не живе тільки для себе. Я вам скажу, Василю Івановичу, що від цих творів у мене додалося сили. Ось послухайте. Тепер Забіла читав у голос. Після того вони довго мовчали. Від прочитаного у свідомості Забіли чіткіше окреслилося буденне й високе, і з'явились такі думки, яких раніше й не було. «Вибачте, Василю, я... я залишу вас». І пішов геть. Здивований Штернберг подивився йому вслід. Забіла блукав парком. Уже смерклося. Десь іздалеку, Долину мелодійний дзвіночок, що кликав гостей вечеряти. Не хотів нікого чути, не хотів нікого бачити. Він жив поетичними рядками, такими незвичними, такими простими і водночас божественними. Наступного дня за і Штернберг знову зустрілися. «Будемо працювати?» – запитав художник. «Звичайно, не бити ж нам байдики». «Дайте мені картон чи мольберт, допоможу нести», – запропонував Забіла. Штернберг малював. Забіла був поруч. У голові народжувалися рядки вірша. «А між іншим, можу показати, що про мене пишуть», – Штернберг подав художественну газету. «Гумор однаково існує в словах, у звуках і лініях», – читав Забіла. «Гумор – слів» припав на долю англійців. Гумор звуків належить виключно італійській опері, але гумор ліній – тільки фламанцям та малоросіянам. Ця особливість полягає в обрисах обличчя, постаті, одежі й руху. Це не карикатура, яка може як погане дзеркало відбити в потворному вигляді Венеру Медічі і Бельведерського. Ні, це утішна правда, без злості і глузування. Наскільки нам відомо, Штернберга доля привела першого до цього нового джерела. Вже картина «Ярмарок вічні», яка була на виставці 1836 року, вшанована височайшою уваги государині імператриці і куплена нею. А в картині вже було видно вправний, спостережливий розум молодого художника. Так, Василю Івановичу, це добре. Вітаю з участю у виставці. Радий, що ярмарок вічні потрапив до альбому государині імператриці. Туди, аби що не потрапляє. Вельможі купують найкраще. Гарно було б, аби та виставка діяла завжди. Щоб «Проста людина, навіть з провінції, потрапивши до столиці, могла піти й подивитися роботи видатних художників». «А їх же у нас багато». «Таку думку висловлюють і в столиці», – сказав Штернберг. «Часто можна почути народ для народу», – вівдалі Забіла. «А який же народ побачить ваш ярмарок, коли картину заховали в імператорському покої?» Або ось наш Григорій Степанович дві тисячі кріпаків має. Зароблені ними гроші на картини витрачає. А хіба хоч один кріпак бачив ті картини в його палатах? Хах, ну чисто тобі, Тарас Шевченко. Той ще й не таке говорить і у віршах пише. А може це ви під враженням його віршів? Може. Але в тих віршах, що я читав, цього немає. Може, якась думка і від поезії, хто його знає, стенув плечима забіла. До них підійшов чорнявий чоловік років тридцяти п'яти.